Tizenkilencedik fejezet A következő nap új jelenetre gördült fel a függöny Longbornban. Collins forma szerint szerelmet vallott. Belátta, hogy tovább nem késlekedhetik, mivel szombaton lejár a szabadsága. A tiszteletes nem volt félénk ember, ez szokta kínossá tenni a leánykérés pillanatát, és ezért annak rendje és módja szerint fogott a dologhoz, betartva az összes szabályokat amelyeket ilyen esetben kötelezőnek tekintett. Mikor Mrs. Bennetet, Elizát és egyik hugát reggeli után együtt találta, e szavakkal fordult az anyához. Szabad-e remélnem, asszonyom, hogy ő szót emel érdekemben szép leányánál Elizánál, <kül> midőn tisztelettel arra kérem őt, hogy a délelőtt folyamán négy szem közt beszélhessek vele. Elizának csak annyi ideje volt, hogy meglepődve elpiruljon. Mrs. Bennet nyomban válaszolt. Oh, – A, de jó Isten! Hogyne! Lizzie bizonyára nagyon boldog lesz. Nem lehet semmi kifogása. Gyere velem, Kitty, az emeletre! Összeszedte a munkáját, már is. El akart rohanni, amikor Elizabeth felkiáltott. – Ne menjen el! Ne menjen el, drága mama, kérem, ne menjen el! – Mr. Collins meg fog bocsátani! – Semmi olyan mondani valója nem lehet számomra, amit más nem hallhat. Inkább én is magukkal megyek. Ne csacsiskodj, Lizi! Ott maradsz, ahol vagy! És mikor látta, hogy Elizabeth nyugtalan és tekintettel valóban menekülni készül, hozzátette. lízi ragaszkodom hozzá, hogy itt maradj, és meghallgass Mr. Collins-t! Ennek a parancsnak Elizabeth már nem mert ellenszegülni, s mivel pillanatnyi gondolkodás után arra is rájött, hogy legokosabb lesz minél hamarabb és minél simábban túlesni az egészen, visszaült a helyére, és szakadatlan kézimunkázással próbálta leplezni, hogy a helyzet hol bosszantja, hol mulattatja. Mihelyt Mrs. Bennet és kiti kimentek a szobából, Collins rákezte. el. Drága Miss Elizabeth, hogy tartózkodása távorról sem tünteti fel előttem kedvezőtlen fényben, ellenkezőleg még jobban kiemeli többi erényét. E kis vonakodás nélkül kevésbé lenne szeretetreméltó szememben, de nyugtassa meg az a tudat, hogy e pillanatban nagyra becsült édesanyja engedelmével szólok önhöz. Szavaim irányát és célját, illetőleg alig ha táplálhat kéteit, bármennyire is színlelésre csábítja a természetes női szemérem, figyelmességem oly feltűnő volt, hogy nem érthette félre. Alig, hogy beléptem a házba, önt szemeltem ki jövendő élettársamul. Mielőtt azonban érzéseim elragadnának, talán tanácsos lesz előadnom, minő okok késztetnek engem a házasságra, s hogy miért jöttem éppen herford be hogy feleséget válaszszak. Elizabeth alig bírta elfolytani a nevetést, annyira képtelennek látszott, hogy a tiszteletest, aki ünnepélyes nyugalommal beszélt, elragadhatják az érzések. A kis szünetet nem is tudta arra felhasználni, hogy elhallgattassa collins aki így folytatta. Első okom a házasodásra az, hogy felfogásom szerint minden lelkésznek, aki kedvező viszonyok között él, mint jó magam, példát kell adni a házasságra egyházközségében. Másodszor meg vagyok róla győződve, hogy jelentősen elő fogja mozdítani boldogságomat. Harmadszor, és ezt talán előbb kellett volna említenem, ez a kimondott óhaja és kívánsága annak a nemes hölgynek, akit pártfogómként tisztelhetek. Engedje meg, szép hugom, hogy mellesleg megjegyezzem. Lady Catherine kedvessége és figyelme nem a legkisebb előny, amit önnek nyújtani tudok. Meg fogja látni a modora felülmúl minden leírást. Bizonyára méltányolni fogja az ön elmészségét és kedejét, kivált, ha azzal a hallgatással és tisztelettel mérsékeli, amelyet Lady Catherine de Bourgh rangja mindenkiben szükségképpen felébreszt. Elizabeth most már kötelességének érezte, hogy szavába vágjon. Ön nagyon elhamarkodott, tiszteletes úr, kiáltotta. Elfelejti, hogy még nem adtam választ. Nem akarok több időt vesztegetni. Köszönöm kitüntető figyelmét, teljesen átérzem, mennyire megtisztel vele, de sajnos a leghatározottabban nemet kell mondanom. Nem először hallom, felete Collins szertartásos kézmozdulattal, hogy fiatal hölgyek az első megkérés alkalmával rendszerint elutasítják azt a férfit, akit titokban vőlegénynek szeretnének, és a visszautasítás néha kétszer, sőt háromszor is megismétlik. Nekem ezért egyáltalán nem szektik kedvemet az ön szavai, s szívből remélem, hogy hamarosan oltár elé szabad vezetnem. Szavamra, uram, kiáltott Elizabeth, az ön reménykedése elég különösnek látszik azután, amit mondtam. Biztosíthatom, hogy nem tartozom a fiatal hölgyek közé, ha vannak ilyenek, akik vakmerően kockára teszik boldogságukat, abban bízva, hogy esetleg másodszor is megkérik őket. A visszautasítást egészen komolyan gondoltam. Ön engem nem tenne boldoggá. s meg vagyok róla győződve, én vagyok az utolsó nő a világon, aki önt boldoggá tudná tenni. Többet mondok. – Ha a pártfogója Lady Catherine megismerne engem, feltétlenül az volna a véleménye, hogy semmiféle tekintetben nem felelek meg követelményeinek. – A dolgot tehát végleg elintézetnek tekinthetjük. Elizabeth e szavakkal felállt, s ki akart menni a szobából, de Collins megállította. A legközelebb szerencsém lesz önnel ismét e tárgyról beszélni, remélhetőleg kedvezőbb választ fogok kapni a mostaninál, bár most is távol áll tőlem, hogy kegyetlenséggel vádoljam. Tisztában vagyok a női nem azon elfogadott szokásával, hogy első alkalommal elutasítják a kérőt. Stalán iménti szavaiban is találhatok annyi bátorítást, amennyi összeegyeztethető a női természetre jellemző finom érzéssel. Mondhatom, Mr. Collins, én egyáltalán nem értem önt, kiáltotta Elizabeth kise felindultan. Ha eddigi szavaimból bátorítást olvast ki... Akkor igazán nem tudom, miképpen fejezzem ki a visszautasítást, hogy ön is annak tartsa. Engedje meg, kedves hugom, hogy hízelegjek magamnak, s ajánlatom visszautasítását csupán finomkodásnak tekintsem. Az indokok, amelyek ehített keltik bennem, röviden a következők. Nem látom be, miért tartan a méltatlannak kezére, vagy miért ne lenne az általam felajánlott házasság rendkívül kívánatos? Az életben elfoglalt állásom, kapcsolatom a The Bourke családdal, az önökkel való rokonság, mindezek a körülmények mellettem szólnak. Fontolóra kell vennie továbbá, hogy bármilyen bájos leány is egyáltalán nem lehet abban bizonyos, kap -e még egy házassági ajánlatot. Öröksége sajnos oly csekély, hogy minden valószínűség szerint elhomályosítja a szépségét és szeretetreméltó tulajdonságait. Mindebből azt kell következtetnem, hogy nemleges válasza nem lehet komoly, és a visszautasítást annak tulajdonítom, hogy a nagyvilági hölgyek szokása szerint a bizonytalansággal szerelmem hevét óhatja fokozni. Az ilyen konok önámításra Elizabeth már nem tudott válaszolni, s rögtön szónélkül távozott a szobából. Elhatározta, ha Collins továbbra is hízelgő bátorításnak fogja tekinteni az ismételt visszautasítást, akkor apjához fordul. Ő talán olyan formában mond majd nemet, ami minden kétséget eloszlat. Emellett apja viselkedését legalább nem lehet egy nagyvilági hölgy szembelgésének és kacérságának tekinteni.